ЗАХИСТ ВІД СПЕКИ ТА ХОЛОДУ Коли нам спекотно, наша шкіра стає вологою. На її поверхні з'являються крапельки поту. Піт виділяється з розташованих у шкірі потових залоз через пори. Випаровуючись, піт охолоджує шкіру і в такий спосіб рятує організм від перегрівання. З потом виводяться солі, тому він солоний на смак, і деякі шкідливі речовини – у дуже жаркому і сухому кліматі, наприклад, у пустелі, людина може втрачати спотом декілька літрів води за добу. Цю втрату рідини необхідно поповнити, тому на спеці або під час важкої роботи й занять спортом. Так хочеться пити. Сам по собі піт майже позбавлений запаху. А от якщо людина довго не милася, на поверхні її шкіри, зокрема в таких прихованих місцях, як пахви, розмножуються мікроби. Продукти їхньої життєдіяльності й можуть надавати поту неприємного запаху. У дермі міститься сила силенна кровоносних судин. Вони постачають шкірі поживні речовини і беруть участь у регуляції температури тіла. Відбувається це так. При низькій температурі повітря судини шкіри спочатку розширюються і тепла кров зігріває шкіру. Але якщо вплив холоду триває і людина починає мерзнути – Просвіт кровоносних судин звужується. Ними проходить менше крові, завдяки чому вона не так сильно охолоджується. За високої температури повітря, навпаки, судини розширюються, і кров, проходячи ними, віддає більше тепла. Тому, коли людині дуже холодно, її шкіра блідне, а коли їй жарко, то шкіра червоніє. Завжди треба пам'ятати – що сильне перехолодження шкіри може спричинити обмороження. Якщо вмороз на обличчі, руках або ногах з'являються білі плями і шкіра починає втрачати чутливість, треба відразу енергійно розтерти побілілу ділянку і кровообіг відновиться. Здоровий колір обличчя залежить від того, наскільки добре забезпечується кров'ю шкіра. Паління, наприклад, звужує кровоносні судини і шкіра набуває блідого сіруватого відтінку. Щоб уникнути обмороження, у сильні морози можна намастити обличчя кремом або жиром. Але у шкіри є і своя власна змазка – шкірне сало, яке виділяють сховані глибоко у шкірі сальні залози. Завдяки цій змазці шкіра не пересихає, зберігає еластичність і не так страждає від морозу. До того ж, шкірне сало створює плівку – що захищає шкіру від шкідливих мікробів. Шкірне сало потрапляє на поверхню шкіри через тонкі трубочки, розташовані біля волосся. Крихітні і майже непомітні, які покривають усе наше тіло. Сальних залоз немає тільки на долонях і підошвах, адже там волосся не росте. Коли сальні залози забиваються, вони можуть запалюватися і тоді утворюються в угрі. Від них особливо часто страждають підлітки. Адже у 12-14 років відбувається перебудова організму, і сальні залози працюють надто активно.